Spoštovane in spoštovani, dobrodošle in dobrodošli v novi oddaji Društva Zofijini ljubimci. V današnji oddaji se bomo posvetili trem različnim prispevkom. Začeli bomo s kratkim razmišljanjem o vprašanju, zakaj so očitne laži odlična propaganda, ki ga je za spletno platformo Vox pripravil ameriški novinar in urednik Carlos Maza. V nadaljevanju bomo prebrali esej z naslovom Maj 1968 v iskanju neke svobode, ki ga je za aktualno številko društvenega glasila v stroj pripravil študent mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani Matija Pušnik. Zaključili pa bomo z javnim pismom skupine zaskrbljenih znanstvenikov z področji družboslovja in naravoslovja iz vseh 28 držav Evropske unije, ki Evropsko unijo, njene institucije in države članice poziva – Evropa čas je, da prenehamo biti odvisni od rasti. Želimo vam prijetno poslušanje. Zofini ljubimci. Ameriški novinar in urednik spletne platforme Vox, Carlos Maza, se v kratkem prispevku sprašuje, zakaj so očitne laži odlična propaganda. Na prvi pogled se zdi, da imata ameriški predsednik Donald Trump in ruski voditelj Vladimir Putin dva zelo različna komunikacijska stila. Tisto, kar si delita, je tendenca ponavljanja velikih očitnih laži. Najsi gre za laži o ruskih vojakih na Krimu ali lažno zatrjevanje, da so milijoni ljudi med volitvami leta 2016 glasovali nezakonito, ko gre za pripovedovanje in ponavljanje velikih laži, oba voditele kaže ta nekakšna predrznost. To pa zato, ker pri to vrstnem širjenju leži dejansko ne gre za pripričevanje, ampak za moč. Na vrhuncu predsedniške kampanje leta 2016 so raziskovalci objavili poročilo, ki opozarja na čudno propagandno tehniko. Imenovali so jo Firehose of Falsehood in opisuje situacije, ko propagandisti bombardirajo ljudi z več lažmi, kot jim ti lahko sledijo. Poročilo pravi, da za te laži treba, da so verjetne. Raziskovalci so ugotovili, da imajo tudi očitne leži potencial, da so zelo učinkovite pri oblikovanju javnega mnenja. To poročilo ni govorilo o Trumpu, ki ga sploh ne omenja, ampak o ruski propagandi in zastavlja zanimivo vprašanje. Kako lahko močni voditej pridobi s pripovedovanjem očitnih leži? President the president just simply lies for no reason. I was against the war in Iraq. Why lie about that you don't have to lie about? You have people registered Po mnenju Kristofera Pola, sociologa pri R.A.N.D. korporaciji in so poročila v ruskem širjenju leži ima to štiri ključne začivnosti. Prvič, ruska propaganda je obsežna in prihaja iz več virov. Drugič je hitra, nenehna in ponavljajoča. Tretjič ni zavezana objektivni realnosti in četrtič ni konsistentna. Prvi dve karakteristiki sta precej značilni za propagando. Raziskava pokaže, da če laž slišimo iz različnih virov, jo imamo za bolj kredibilno. Isto velja za leži, ki se ponavljajo. Bolj kot nam je laž domača, bolj verjetno jo bomo imeli z resnično. Zadnji dve karakteristiki, odsotno zavezanosti ko objektivni realnosti ali konsistentnosti, pa sta presenetljivi. Nim veliko mar za resnico. Večina ruske propagande je ali popolnoma neresnične, ali je v njej le resnice. Verjetno najbolj očiten primer tega je iz leta 2014, ko je svet gledal, kako so ruske enote vstopile v Ukrajino. Ruski vojaki na uniformah niso nosili oznak in mediji so jih označili za majhne zelene možiclje oziroma little green men. Šlo je za pomembno zadevo. Rusija je dejansko odrla v tujo državo, čeprav je predtem zdradila, da tega ne bo naredila. Ko so Putina v tem poprašali, je vehementno zanikal, da bi bili majhni zeleni možicli ruski vojaki. Were these no. these were local Ni šlo le za to, da je Putin lagal. Lagajo je v nečem, kar je bilo tako zelo očitno. Obstajajo nam rečtevini posnedki teh ruskih vojakov, ki so bili prikazani na televiziji. Potem pa je nekaj tednov kasneje povedal ravno nasprotno. Of we had our They were very Nobenega se opravičujem ali zareklo se mi je, ampak samo seveda imamo tam vojake. Če izhajamo iz sveta, v kater je kredibilnost kralj in resnica bo vedno prevladala, je to proti intuitivno in nekaj česar ne bi pričakovali. Del tega, da si dober lažnivec je, da te prilažene ne ujamejo, da se prepričaš, da so tvoje laži vsaj do neke mere verjetne. Ko je Dick Chani dejal, ni dvoma, da ima Sadam Hussein v za množično uničevanje, je lagal, a večini ljudi, ki niso strokovnjaki za obveščanje, je to zvenelo kredibilno. Pri tem novem širjenju laži pa verjetnost resnici ni pomembna, za vse kredibilnost očitno ni imela posebnega pomena. Vse volitev številni ljudje opozarjajo, da tudi Trump uporablja podobne tehnike širjene laži. Rusko-ameriška novinarka in aktivistka Maša Gesen pravi, da nas lahko zavede, kako drugačna sta videti oba voditelja, to da kljub različnim različnima stiloma oba počneta popolnoma enako, ustvarjata neobvladljivo količino leži. Na podobnosti med Trumpom in Putinom opozarja že leta. Gesenova trdi, da pri širjenju, pripovedovanju in ponavljanju očitnih leži ne gre za prepričevanje, ampak za moč. Ko Putin reče, da na Krimu ni ruskih vojakov, ali ko Trump trdi, da se ni nikoli norčeval iz invalita, ne samo lažeta, ampak zatrjujeta, da nista omejena z resničnostjo, da je vse, tudi v stvari, ki so nam popolnoma očitne, mogoče dvomiti. To je zelo jasna demonstracija moči, s tem, kar je povedal, kateri od nju se moramo ukvariti tudi če je napačno. Ti dve karakteristike širjene laži, predrznost in nekonsistentnost, sta bistveni. Način, kako lažeta, iz očitnih lažij dela del igre moči. Da, vem, da vi veste, da je kar pravim absurdno in zagovarjam svojo pravico, da povem kar koli želim, kadarkoli želim. Kar naprej urinirata po preprogi v naši dnevni sobi, mi pa moramo potem to zanima pobrisati. Naš refleksni odziv na to vrstne laži je, da jih preverimo ali držijo. Toda, če je cilj širje na laži, zatrevanje moči, preverjane dejstvo, zgreši bistvo. Nič ni bolj ponižujočega in deprimirajočega, kot je v tem primeru poskusiti dokazati resnico. Pomislite na ustrahovalca na šolskem dvorišču, ki vam očita, zakaj kar naprej pretepate samega sebe. Ponižuje tako, da vas prisili, da pretresate očitno. Podoben občutek imamo, ko preverjamo dejstvo o Trumpovih izjavah. To je zaznamovano početje. Zdi se, da se lotevamo nečesa, kar ne bi smelo biti del javne sfere. Širjenje laži spreobrne tudi najbolj očitno dejstvo v umazane, razorožujoče politične boje. Vsakeč, ko je soočen s kakšnim dejstvom, se Trump odzove napadalno. Sarah Sanders pa obtožuje medije in tako nekaj, kar niti ne bi smelo biti predmet debate, začne dajati vtisko, da gre samo še za eno tekmovanje v tem, kdo bo glasnejši, v katerem se v resnici nihče ne zdi kredibilen. Trump tako nam je ta v bistvu zelo preprosta človeška predpostavka, da lahko vemo, kaj je res, oduzeta. Za resnico se moramo zelo potruditi in upanje je, da se bomo v procesu izčrpali in na koncu vdali. Končni cilj širjene laži ni laž maskirati kot resnice, ampak koncepta kot sta dejstva in resničnost oropati njune moči. Reducirati resnico na perspektivo. Isn't important to like, Well, as you just commented there's lots of, ways of at it. You're it's a and facts. It's of the truth, not to zveni malo abstraktno, kaj je Julija dejo Putin na skupni novinarski konferenci Nikomu ne morete zaupati. On brani interese ZDA, jaz branim interese Rusije. Konec citata. Putin je v bistvu želel kot temelj ponuditi dejstvo, da nikomu ni mogoče zaupati. Vsi zasledujejo samo svoje strateške interese in da ne obstaja nič takega, kot je resnica. Nekaj dni kasneje je Trump ta argument ponesel še korak dlje. dejal je, remember, Just... citiramo, Zavedajte se, da kar vidite in kar berete ni to, kar se dogaja. Držite se nas. Ne verjemite sranju, ki vam ga kažejo ti ljudje, lažnivi mediji. Konec citata. Držite se nas. Resnica je v bistvu izbiranje strani. Pravijo, da ne gre za boj med ljudmi, ki poznajo resnico in ljudmi, ki lažejo, ampak da gre samo za prepire glede perspektive. Kdorkoli že ima boljšo perspektivo, kdor ima objektivno več moči, ta si lahko lasti resnico in to je neverjetno učinkovito početje. Če se obnašaš, ko da imaš popolno moč, ti je samo to ne bo dejansko tudi dalo, a dalo ti bo veliko več moči, kot bi je kot ameriški predsednik lahko imel. Prispevek je bil v slovenskem prevodu izvirno objavljen na blogu Oglaševanje na tehnici, ki ga najdete na spletnem naslovu tehtnica.wordpress.com. Www. Pika Zofijeni pika net. Vaša bližnica dovednosti. Student mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani Matija Pušnik je za aktualno številko društvenega glasila v stroj pripravil prispevek posvečen obletnici maja 1968, ki nosi pod naslov v iskanju neke svobode. 1968 je ena izmed najbolj fetišiziranih letnic v polju teorije in filozofije. Hkrati je fetišiziran tudi fenomen fetišizacije 68. -ega. Predpostavlja se, da je bilo o letu 1968 že tako preveč govora in da nadaljna razprava nima smisla. Vseeno mislim, da se je leta 1968 nekaj dejansko zgodilo, da obstaja zareza, ki je po eni strani baduje dogodek par excellence, Hkrati pa nenavadno kontingenten dogodek, ki je v spremenil zgodovino 50-ih let, ki so sledila. Pričujoči spis vseena ne bo striktno politološka razprava o samih dogodkih leta 1968, pač pa bo razprava o sporu v ozadju. Družbene spremembe v zadnji instanci nikoli niso boj za direktno materialno emancipacijo, pač pa so boj za vednost oziroma za strukturno pozicijo vednosti, odkoder se ustvari nov korpus pravih interpretacij in pomenov, ki nato to producira dejanske politične spremembe. Maj 1968 je bil v svojem jedru boj za svobodo boj za neko svobodo. V skladu s strukturalistično tradicijo zavračam esencialistično koncepcijo svobode. Seveda obstaja svoboda, vendar je to vedno neka svoboda znaku v semiološkem sistemu, ki svoj pomen afirmira preko govornih in kulturnih praks neke partikularne instance, ki jo opazujemo. Ravno takšna perspektiva omogoči, da postavimo na mesto privilegiranega objekta preiskave teoretski spor v ozadju. 1968 je vsaj v Franciji, če ne tudi v večini ostalih okoli, kjer so se mobilizirali študentje, pomenilo vrh seksualne revolucije in hkrati rojstvo in politik, da se je lahko zgodilo slednje in se je moral zgoliti doročen prelom z edinovednostjo, ki je obstajala dotedaj. V Franciji je to uveljavljeno vednost predstavljal golistični sociokonzervativizem. Odgovor na golizem je lahko prišel samo iz polja produkcije vednosti, torej z polja humanistike. Na področju produkcije teorije ali filozofije je Francija v 60ih izredno pestra. Zgodi se mnogo sporov in nasprotovanj, premnogo, da bi jih vključili v to vrstni spis, vendar si lahko brez slave vesti izberemo enega. To je spor med strukturalizmom in situacionizmom. Morda se zdi izbira obeh giban arbitrarna in res je, izbira je popolnoma arbitrarna. Vendar vseeno obstaja smisel za izbiro, Trdim namreč, da gre za najpomembnejša gibanja po vojni Franciji, če tudi se pomembnost kaže različno. Strukturalisti so v 60-ih zasedali mesto v visokošolskih institucijah in so preko naslednikov po strukturalizmu vzhodno zaznamovali kontinentalni modus produkcije. Situacionizem po drugi strani danes morda ni več tako pomemen, na koncu pa je kakor izoblikoval majska gibanja 1968. Razumeti ta spor bo torej pomenilo razumeti 1968. Strukturalizem je, čeprav ga sam štejem za filozofsko disciplino, pretežno antifilozofski. Večina avtorjev v svoji usmeritvi odstopa od tradicionalne filozofske tradicije. Začetek strukturalizma lahko identificiramo v delu Ferdinanda de Saussure, ki se je ukvarjal z lingvistiko. Sosorjev projekt začne znavide s preprostim obratom paradigme, če je humanistika pred sosorom, pa naj si je delovala ontološko ali epistemološko, na privilegirano mesto preiskave postavila objekt, je sosor pristop obrnil in svoj projekt zastavil antifenomenološko, proč od stvari, k jeziku. Ko sosor proučuje jezik, za svoj metodološki aksijom postavi preprosto trditev. Jezik je sistem lingvističnih znakov. Če tudi, pravi sos je jezik živa, materialna tvorba, ki se vse skozi spreminja, obstaja v vsaki partikularni instanci jezik kot navidezno zaprt sistem. V zadnji instanci to pomeni, da če ravno jezik lahko obravnavamo diahrono torej skozi časovno dimenzijo razvoja, v momentu govora jezik, vsaj kar se govorca tiče, obstaja kot sinhrona slika zamrznjena v času. Obravnava lingvističnega znaka nam pokaže pomembno dejstvo. Zveza med slušno podobo in konceptom, oziroma manj vulgarno med označevalcem in označencem, ki verso in rekto skupaj tvorita znak, je popolnoma arbitrarna ali bolje nemotivirana. Na strani označevalca je to dokaj intuitivno. Če bi nekemu konceptu rekli drugače, ne bi spremenili ničesar, pač pa bi uporabili drugačen zvok. Tudi revolucionarnost se je druge, arbitraran je tudi pomen. Tako kot zvoki v jeziku ne pomenijo nič, dokler ne postanejo del jezikovnega sistema, tudi pomeni ne obstajajo kot eksoterične entitete, dokler na nastopi, če parafraziram kočeva, črka. Rečeno drugače, SSR se vpraša, odkot izvira pomen lingvističnega znaka, ugotovi, da ni nič substancialnega na znaku samem, kar bi določala njegov pomen. Znak dobi pomen samo tako, da obstaja znotraj jezikovnega sistema in obstaja kot točka, ki ni nič drugega kot to, kar druge niso. Spostavi se tako imenovan sistem razlik. Rečeno s primerom, pred nastopom jezika ne obstajajo določeni pomeni, na katere bi nalepili zvoke in dobili jezik kot sistem reprezentacije. Obratno, šele nastop jezika ustvarja tako pomen kot simbol. Predstavljajmo si list papirja. Zgornja plat je pomenska, spodnja je zvočna. Dokler list ustraja kot celota, sta oba dela amorfna. Nikjer ne obstaja nikakršna razmejitev in posamečni pomeni ne obstajajo, tako kot neposamečni posamečni zvoki. Toda, če v list zarežemo amorfno maso, kar naenkrat ekstrapoliramo vločene entitete, kjer so zvoki, ki se sedaj med seboj razlikujejo oziroma stojijo vsak zase, povežejo s pomeni, ki se prav tako med seboj razločijo na diskretne enote na mesto zvezdnih. Pomen in zvok, označenec in označevalec se torej rodita skozi vzajemno soodvisnost. Nič notranjega ni, kar bi združilo ali ustvarjalo, sta popolnoma arbitrarna. Obstajata zgolj v sistemu razlik, sta pač tisto, kar ostali znaki niso in nič drugega. Sasur to ugotovitev komentira sledečem citatom. Jezik je forma in ne substanca. rečeno drugače, Predhodne teorije so povezavo med pomenom in zvokom risale asimetrično. Predpostavljale so obstoj pomena, ki ga zdaj nek zvok reprezentira, ampak ne obratno. Primer bi bil recimo avguštin, ki govori o ognju, ki ga reprezentira dim. Torej vidimo dim, ki nam daje vedeti, da nekje obstaja nek ogen, obratno pa ne moremo sklepati. Obstaja pomen, čigar reprezentacija je znak, obratno pa ne, ker po avguštino pomen stoji in obstaja sam zase tudi brez reprezentacije. Sasurova surova zveza označenca in označevalca je simetrična. Obi plati znaka obstajata samo kot celota, ki svoj pomen dobi iz položaja v jezikovnem sistemu. Če se zadovoljimo z osnovno koncepcijo strukturalistične misli, lahko sedaj skušamo identificirati situacionizem. Že tako je naletimo na zagato. Če je strukturalizem filozofija, ki pravčuje naravo procesov pomenjanja, je situacionizem teorija, ki pravčuje pogoje vznika nekega pomena, kar je diadmetralna opozicija. Posledično bo največji stik obeh intelektualnih linij, ravno politični diskurs in nečista teoretska razprava. Situacionistična internacionala je po eni strani antimarksistična, po drugi pa morda najbolj marksistična od vseh. V svoji kritiki kapitalizma, ki je, kot bomo videli, venomer motivirana s politično in umetniško produkcijo, se osredotočijo na Marksovo teorijo komodifikacije in fetišizacije. Situacionisti za izhodišče vzamejo dejstvo, da danes, kljub neštetokrat bolj učinkovitemu modusu produkcije, delavec še vedno dela za svoje preživetje v absolutni bedi, Krivca zadelavčevo soglasje ali, če se pošalimo, lažna zavest, kar je pri situacionizmu se razen, odprti revolt, iščejo v kulturni in semiološki produkciji družbe. Družbe, ki jo identificirajo kot družbo spektakla, torej fordistično in postfordistično družbo kapitalističnega modusa produkcije. V družbi spektakla so objekti komodificirani in fetišizirani do te mere, da se, trdijo situacionisti, kažejo samo še kot slike. Podobna velja za družbene odnose. Spektakel, kot Guide Boards poimenuje svoj temeljni koncept, se namešča na mesta družbenih odnosov in jih zakriva. Spektakel predstavlja ljudem, ki jih degradira v pasivne opazovalce, homogen svetovni nazor. Hkrati pa se vsakeč znova pojavi kot atomizirana partikularnost. Napak bi bilo razumeti spektakel kot karkoli substancialnega, seveda v partikularni instanci prevzame materialno obliko, tudi v svojem bistvu je spektakel način produkcije vednosti subjekta skozi sociološko obravnavo znakovnih sistemov sekundarnega semiološkega reda, rečena z Bartezo terminologijo, torej medijo, reklam popularne kulture, v katerih aspektih kapitalizem v družbi spektakla delavcu zakrije realne ekonomske procese v zadju in jih nadomesti. V zadnji instanci je na tak način predstavljena racionalistična, tehnokratska, če ne celo epikstokratska oblast, ki pa na koncu ne pomeni nič drugega kot reprodukcija statusa quo in nadaljnega izkoriščanja delavstva. Prav na tej točki postane situacionizem politični projekt. Spektakel skozi popkulturne prakse zakriva realne prakse ekonomskega izkoriščanja delavstva in razredno razdeljenost družbe. Hkrati se v družbi spektakla ustvarja vednost, ki potem omogoča racionalistično obliko kvazi-tehnokracije. Situacionist Mustafa Kajati v 60-ih zapiše, da drži oblast nadzor nad pravo interpretacijo in vsak nov pomen označi za misinterpretacijo. Skozi to naracijo potem vzpostavi enega izmed modusov situacionistične umetniške produkcije, de tonemo, ki skozi uporabo motivike spektakla, torej pop kulture, reklamiranja in tako dalje, sprevrne pravo interpretacijo. Namen je, da skozi modernistično prakso vznikne spoznanje, da je trenutna vrednost arbitrarna, da jo varuje zgolj avtoriteta in da jo je treba sistematično uničiti. Podobna praksa vključuje juxta pozicijo raba diametralno različnih elementov skupaj. Na primer, situacionisti so radi tiskali svojo poezijo v kombinaciji z erotičnimi fotografijami. Morda se na prvi pogled dozdeva, da je situacionizem blizu strukturalistični misli, vendar bi bila to napaka. Situacionizem in strukturalizem sta si v resnici nasprotna. Če beremo situacioniste predvsem kot analitike ustvarjanja pomena v, če si ponovno sposodim Bartezovo terminologijo, konotativnih semioloških sistemih, bi hitro sklepali, da lahko situacioniste in strukturaliste beremo skupaj, vendar obstajajo ključne razlike pri metodoloških pristopih. Situacionisti začetek družbe spektakla postavijo v 20. leta 20. stoletja, kar implicira, da modus epistemološke produkcije ni bil vedno enak, da se je zdrojstvom fordizma nekaj spremenilo. Slednje implicira, da je primarno področje situacionizma teorija, morda raje kar teorija z velikim t, kaj ti ukvarjajo se s pogoj vznika neke vednosti in ne samo občo naravo vznika kakršnekoli vednosti. Če parafraziramo, strukturalizem je epistemološka obravnava samega postopka vznika pomena, situacionisti analizirajo specifičen segment zgodovinskega razvoja družbe. Od tu sledi še ena implikacija, glede na to, da je situacionistična kritika vezana predvsem na fordistični in postfordistični kapitalizem, lahko hitro sklepamo, da za situacioniste objekt še vedno obstaja, le pogled na je zakrivljen zaradi spektakla, kajti odprava odprava spektakla naj bi povzročila ponovno vrnitev objekta. V tem pogledu je situacionizem izrazito modernistična teorija. Objekt je izgubljen, je izven sveta, tudi če sedaj svet z umetniško prakso prelomimo, bomo spet našli objekt, Kaj je drugače od strukturalizma, ki po antifenomenološkem obratu k jeziku ne govori več primarno o objektu kot o esencialistični stvari sami na sebi, temveč govori o zniku pomena skozi lingvistične sisteme, kar je postmoderno. Objekt je že tu, vendar je objekt zgoj zaradi mesta v strukturi. Analizirajmo zdaj spor situacionizma in strukturalizma, ki nas privede do ključnega vprašanja emancipacije in političnega projekta svobode, maja 1968. Spor med situacionizmom in strukturalizmom, če tudi se ni nikoli zgodil točno v teh točkah, se ponavadi opredeli v štirih vprašanjih, ki sledijo drug drugemu in jih situacionizem zastavlja strukturalizmu. Na prvi točki situacionisti strukturaliste obtožijo, da pri razcepu historičnost a historičnost izberejo slednjo, vendar strukturalizem ponudi odgovor. Statika sinhronega jezikoslovja ni ahistoričnost, historičnost, kaj ti strukturalizem ne predpostavlja absolutne forme, marveč trdi zgolj to, da je jezik v vsakokratni zgodovinski danosti iznova obstoji kot statičen sistem, pa čeprav zgolj kot predstava govorečega subjekta in na ta način ostane na strani historičnosti. Ko je razrešen prvi problem, se znotraj historičnosti že pojavi nov res, nasprotje med dialektiko in determiniranostjo, kjer situacionizem trdi, da strukturalisti zagovarjajo determinizem, vendar strukturalizem še enkrat preseže binarno opozicijo. Seveda je znotraj sistema vse determinirano, vendar je tudi sistem podvržen spremembam. Rečeno drugače, vsa zgodovina je lahko razmljena kontingentno znotraj nekega zgodovino pisja, kar pa vseeno dopušča, da se zgodi badjojo dogodek. Strukturalizem tako še vedno strmno stoji na strani dialektike. Znotraj dialektike diskusija pripelje do nove opozicije. Opozicije, antihumanizem, subjekt. Situacionizem obtoži strukturaliste, da so antihumanisti, da so za svoje teorijo žrtvovali subjekta in mu vzeli kakršnokoli autonomijo, vendar strukturalisti tudi tu odgovorijo. Subjektu so postavili meje, vendar to ne pomeni, da je izgubil autonomijo. Jezik subjekt omejuje, vendar je v momentu govora avtonomen in svoboden, da v korpusu besed nabere tiste, ki jih želi, kar je ena pomembnejših loščinic pri Saussurju, ki rišejo pozicijo jezik oziroma sistem proti govoru oziroma individualnemu aktu. Izbira jezika ni svobodna, jezik je vse, kar je subjektu dano, vendar je znotraj jezika avtonomen, zato strukturalisti še zmeraj stojijo na strani subjekta. V zadnji instanci pa situacionisti zatrdijo, da stojijo pri subjektu na strani autentičnosti, strukturalisti pa na strani arbitrarnosti. Autentičen subjekt je tisti, ki obstaja kot subjekt sam na sebi in je pri situacionisti zgolj zlorabljen v družbi spektakla, kjer pasivno opazuje. Na drugi strani je subjekt strukturalizmu in kasneje psihoanalizi arbitraren oziroma še drugače nemotiviran, Strukturalistični subjekt je razcepljen in, če uporabimo Althuzerja, šele skozi interpelacijo subjektiviran, kar pomeni, da definitivno ni avtentičen. Subjekt mora to šele postati in nič na njem ni nikdar avtentičnega. Strukturalizem pri tem zadnjem vprašanju vrne žogico nazaj. Situacionisti v momentu, ko verjamejo v avtentičnost subjekta, zgrešijo pravo kritiko sistema. Umetniške prakse, ki naj bi zrušile družbo spektakla in osvobodile subjekta v resnici predstavljajo, če parafraziram Žižka, le fantazmatsko izkušnjo transgresije, ki le še bolj zakrije resnični pristanek na kapitalizem. Slednje se zgodi iz dveh razlogov. En faktor je napačno usmeritev umetniškega projekta situacionizma. Cil situacionizma je bilo razbitje uveljavljenih kulturnih in jezikovnih praks kozi formalizacijo. Rečeno drugače, situacionizem, je ljudi želel soočiti s travmo, če se izposodim psihoanalitično terminologijo, spektakla, ki zgolj zakrije resnico zadaj, če gre verjeti situacionistom, to očenje s travmo pa naj bi jo potem razrešilo. To, da ravno soočenje s travmo omogoča nadaljnje delovanje travmi na vkljub, oziroma, če parafraziram, saj vedo, kaj počno in ravno zato lahko to počno še naprej. Izrek traume omogoča pomiritev in spravo. Vem, kaj je narobe, racionalistično sem osmislil situacijo in zdaj me ne teži več. Ta izrek traume na koncu ne pomeni nujno njene odprave. Morda je alternativna kulturna praksa ponujena v ruskem formalizmu, kjer Vološinov denimo predlaga, da je jezik arena razrednega boja. To implicira resno teoretsko produkcijo nove razredne zavesti in nezgoj sprevračanje kulture statusa quo. Drugi problem je osredotočenje na individualno emancipacijo avtentičnega subjekta. V političnem smislu se je situacionizem v protestih 1968. izkazal v zahtevah študentov, ki niso bile poravnane z delovskimi. Poleg antiimperializma so ogromnem povdarek dali individualni liberalizaciji, rečeno drugače, seksualni revoluciji, ki se je takrat dokončno izvršila. Fokus na individualni emancipaciji posledično ni resno zamajal ustaljenega reda in razmerja v organizaciji ekonomske produkcije so ostala enaka. Pomembno je, da sta ta dva očitka možna samo skozi strukturalistično kritiko, kajti s samo strukturalizmom dosežemo zavedanje, da subjekt ni avtentičen in hkrati, da posledično individualna emancipacija subjekta ne osvobodi, osvobaja ga samo kolektivna akcija. Toda med študenti se je strukturalistični kritiki na vkljub veljavila situacionistična misel. Prevlada situacionizma med študenti je saj deloma kriva za spodletelost maje 1968. Individualna emancipacija je sicer uspela, hkrati pa so protesti in nove pomeni, ki so bili s protesti ustvarjeni, tlakovali pot neoliberalnemu kontravalu v poznih 70-ih in zgodnjih 80 -ih. Ko so 1968 stavkali tudi delavci, so bili študenti z njimi sicer solidarni, to da po umiku komunistične partije, ki protestov ni podprla in je delavce celo umirila se je prava revolucija izjalovila, vse kar je ostalo pa je bila socialna liberalizacija in emancipacija, ki lepo so upada z uveljavitvijo drugega vala človekovih pravic. Ta pa v resnici ni nič drugega kot ponovna reafirmacija pravnih in kulturnih praks, ki skozi individualizacijo znova in znova pa ustvarjajo uveljavljena razmerja moči. Študentska beda, v kateri je leta 1966 pisal Kajati, je tako ostala beda, če ravno se bili spolni odnosi sedaj za odtenek bolj liberalni. Novi val individualizacije je, ironično, posameznika v družbe še bolj odtujil, ga še bolj pasiviziral in tako družbo spektakla naredil toliko močnejšo. Zaključimo lahko z Zlakanovim citatom. Želite si novega gospodarja in dobili ga boste. Spor situacionistov in strukturalistov lahko zlahka prenesemo v današnji čas, kjer se levica spogleduje enkrat z kolektivno in enkrat z identitetarno logiko. Kaj se bo zgodilo tokrat, pa lahko pokaže samo čas. Prispevek je izvirno objavljen v nove številki društvenega glasila v stroj. V tiskani obliki lahko aktualna številka v stroja najdete na določenih mestih v mestu, recimo v knjižnicah, v pekarni, na fakultetah. V digitalni obliki pa jo lahko najdete in snamete v rubriki publikacije na spletni strani www.zofijini.net. Www Vaša bližnica dovednosti. Four students are getting the axe, six organizations are getting the axe, for standing up this semester and for fighting for these things. They're getting the axe not for what they did, but for what we have done. They spoke for us, they were part of us, they have been singled out, and they're going to be chopped off. We were told the following.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 Kupina zaskrbljenih znanstvenikov z družboslovja in naravoslovja iz vseh 28 držav Evropske unije v javnem pismu poziva Evropsko unijo, njene institucije in države članice. Evropa? Čas je, da prenehamo biti odvisni od rasti. Znanstveniki, politiki in oblikovalci politik so se v sredini septembra zbirali v Bruslju na prelomni konferenci. Namen dogodka, ki so ga organizirali poslanci petih različnih političnih skupin Evropskega parlamenta, skupaj sindikati in nevladnimi organizacijami, je bil preučiti možnost za postrastno gospodarsko Evropi. Zadnjih 70 leti je bila rast BDP najpomembnejši gospodarski cilj Evropskih držav. Toda z rastjo naših gospodarstev se je povečal tudi naš negativni vpliv na okolje. Zdaj človeštvo že presega meje prostora varnega delovanja na zemlji in nič ne kaže, da bi se gospodarstvo razdruževalo od uporabe virov ali onesnaževanja, saj ne v zadostnem obsegu. Danes za reševanje družbenih problemov v evropskih državah ne potrebujemo več večji rasti, temveč bolj pošteno porazdelitev dohodka in že ustvarjenega bogastva. Poleg tega rast zaradi zmanjševanja produktivnosti, zasičenosti trga in degradacije okolja postaja vse težje dosegljiva. Če se bodo trenutni trendi nadaljevali v naslednjem desetletju, v Evropi morda sploh ne bo več rasti. Trenutno se rast poskuša ohranjati z dodatnim zadolževanjem, nižanjem okolskih standardov, podaljševanjem delovnega časa ter zmanjšanjem sredstev za socialno varnost. Takšno, agresivno prizadevanje za rast za vsako ceno ustvarja družbene vrzeli in gospodarsko nestabilnost, ter ogroža demokracijo. Politične elite se vsaj za zdaj niso bile pripravljene ukvarjati s temi vprašanji. Projekt Evropske komisije Unkraj BDP se je premenoval v BDP in nič več. Uradna mantra ostaja rast, sicer preoblečena v trajnostno, zeleno ali vključujočo, a v prvi vrsti še vedno rast. Kljub temeljnemu nasprotju med rastjo in trajnostnostjo so pri za gospodarsko rast kot cilj politik za vse države vključena celo v nove cilje trajnostnega razvoja združenih narodov. Dobra novica je, da se je znotraj civilne družbe in akademskega sveta pojavilo gibanje post rasti. Po svetu ga poznajo pod različnimi imeni med drugim post vakstum, ekonomija ravnovesnega stanja ali obročasto gospodarstvo ter blaginja brez rasti. Od leta 2008 naprej so redne konference odrasti privabile na tisoče udeležencev. Nastala je nova globalna pobuda mreža za blaginjo, ki povezuje to vrst nagibanja, evropska raziskovalna mreža pa razvija nove ekološke makroekonomske modele. To vrstna prizadevanja kažejo, da je možno izboljšati kakovost življenja, obnoviti živi svet, zmanjšati neenakosti ter zagotoviti dostojna delovna mesta. In to brez potrebe po gospodarske rasti, pod pogojem, da sprememo politike za odpravo naše odvisnosti od rasti. Nekatere predlagane spremembe vključujejo omejitve rabe virov, progresivno obdavčevanje za omejevanje naraščajoče neenakosti ter postopno krajšanje delovnega časa. Rabo virov bi bilo mogoče omejiti z uvedbo davka na uglik, prihodki pa bi se lahko vračali kot dividende za vse ali skozi financiranje socialnih programov. Neenakost bi dodatno zmanjšala uvedba tako temeljnega kot maksimalnega dohodka, ki bi hkrati pripomogla k prerazdelitvi skrbstvenega dela in zmanjšanju neravnovesi moči, ki ogrožajo demokracijo. S pomočjo novih tehnologij bi lahko skrajšali delovni čas in izboljšali kakovost življenja, namesto da se zaradi njih odpušča množice delavcev in povečujejo dobički privilegirane manjšine. Glede na tveganja bi bilo od politikov in oblikovalcev politik neodgovorno, da ne bi preučili možnosti za postrastno prihodnost. Konferenca v Bruslju na to temo je obetaven začetek, vendar so potrebne mnogo trdnejše zaveze. Kot skupina zaskrbljenih znanstvenikov z področji družboslovja in naravoslovja iz vseh 28 držav Evropske unije pozivamo Evropsko unijo, njene institucije in države članice, da Prvič, ustanovijo posebno Komisijo za postrastno prihodnost v Evropskem parlamentu. Komisija naj aktivno sodeluje v razpravah o prihodnosti rasti, oblikuje alternativne politike za postrastno prihodnost ter ponovno preuči smiselnost rasti kot splošnega cilja politik. Drugič, vključijo alternativne kazalnike v makroekonomski okvir Evropske unije in držav članic. Gospodarske politike bi morali ocenjevati na podlagi njihovih vplivov na človekovo blaginjo, rabo virov, neenakost in zagotavljanje dostojnega dela. Tem kazalnikom je treba v odločevalskih procesih dati prednost pred BDP. Tretjič, spremenijo Pakt za stabilnost in rast v Pakt za stabilnost in blaginjo. Pakt za stabilnost in rast se stavlja sklop pravil, katerih cilje omejevanje javnofinančnih finančnih primankljajev in javnega dolga. Dokument je potrebno revidirati ter tako zagotoviti, da bodo države članice poskrbele za temeljne potrebe svojih državljanov ter obenem zmanjšale porabo virov in emisij nastalih zaradi odpadkov na trajnostno raven. Četrtič, ustanovijo Ministrstvo za gospodarsko tranzicijo vsaki izmed držav članic, Nova oblika ekonomije, ki se osredotoča neposredno na blaginju ljudi in okolja, lahko omogoči mnogo boljšo prihodnost kot ekonomija, ki je strukturno odvisna od gospodarske rasti. Javno pismo, ki je izvirno objavljeno na spletni platformi digroth.org, so v slovenščinu naprevedli Aida Pistotnik, Martin Pogačar in Drog Kranc. Zofijini, ljubimci. Hey, that's very good. to je velik. Hej, to je velik. Zdaj, hvala, hvala. and pinging. I read its signs, electric, invisible. In this world, the meek like me will finally rise, and the confused will become certain, and the powerful will be laid low. unite in a single current of compassion and action.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 Madame, messieurs, ladies und gentlemen. Izobraževalno glasbeni variete Sofijini ljubimci.